di dalam sebuah hadis, riwayat daripada Abdullah bin Ash-Shikhir radhiyallahu anhu kata dia kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustilabnu adam wa ila janbihi tis'atun wa tis'auna maniyah in akhpa'atuh almanayah waka'a fil haram atau kama kal hadis riwayat Imam At-Tirmili daripada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ash-Shikhir radiyallahu anhu kata dia Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda sabda Nabi mustila benu Adam wa ila janbihi tis'atun wa tis'una maniyah dijadikan seseorang manusia sedangkan dirusuknya disediakan 99 punca kematian Nabi SAW kata setiap orang manusia bila Tuhan jadikan satu manusia ni Tuhan akan sertakan dengan dia 99 jalan kematian bila jadi aja kita, kita ada 99 kemungkinan untuk mati. Sama ada mati dengan eksiden ke, mati macam-macam bentuk kemalangan. Allah jadi satu manusia, manusia ini terdedah kepada 99 kemungkinan. Untuk menemui kematian. In ahfa'adhul manaya waqa'afil haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sekiranya manusia tu tak kena mana-mana satu daripada 99 jalan ini. Aksiden, reta, rumah, dia tak mati. Rumah terbakar hangui, dia selamat. Naik kapal karam, semua orang mati, dia tak. Kalau sekiranya manusia ni terlepas daripada 99 jalan kematian, dia akan mati kerana tua Nabi kata Maknanya tak lepas juga pada mati Dan Al-Haram Tua tidak ada ubat Manusia Kalau panjang umur Satu hari dia jadi tua Dan tua menjadi punca Menjadi sebab kepada mati dia Muslimin dan musliman Yang dirahmati Allah sekalian Yang semua hadis riwayat daripada Ubay bin Ka'ab Radiyallahu anhu kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza zahaba thuluthal layl qama fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhannas udkurullah udkurullah ja'atir rajifah tatba'u harratifah ja'al bima binafi ja'al maut Bimafihi, atau katakan hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Seorang sahabat yang bernama Ubay bin Kaam, radhiyallahu anhu, kata dia Nabi Sallallahu alaihi wasallam apabila melepasi dua pertiga malam. Yang kata Nabi ni Nabi Sallallahu alaihi wasallam apabila malam lepas dua per 3. maksudnya sekitar pukul empat pukul lima pagi macam tu kama Nabi bangun Nabi adalah satu orang manusia yang tidak tidur sampai menjelang subuh sebaliknya Nabi SAW adalah satu orang manusia yang dia tidur setakat dua per malam saja lagi sepertiga malam lagi sebelum subuh tu dalam pukul empat lebih macam tu Nabi tentu bangun Sahabat yang bernama Ubay bin Kaabah menceritakan benda ni. kata dia, Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika pergi ke luar ladang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila melepasi dua pertiga malam, koma. Nabi pasti akan bangun. Bukan sahaja Nabi bangun untuk semayang malam, bahkan Nabi bangun untuk gerak orang yang tidur supaya bangkit semayang malam.' Entah. Jadi tak ada sebab kita nak marah masjid bang subuh. Bang subuh ni lebih lagilah wajib. Nak suruh orang bangkit semayang subuh. Semayang subuh ni wajib. Fardu. Nabi SAW bukan setakat gerak orang suruh bangkit semayang subuh. Nabi SAW 2 per 3 malam Nabi akan bangkit akan gerak orang untuk semayang malam. Fakalan Nabi saw. Nabi bersabda, apabila dia bangkit, dia kata Ya ayuh hadnas. Nabi kata wahai manusia, uzkurullah, uzkurullah. Nabi kata wahai manusia, ingatlah pada Allah, ingatlah pada Allah. Nabi ini bukan dia sahaja bangkit untuk semayang malam. Bila dia bangkit, dia akan gerak orang ramai, dia akan kata Ya ayuh hadnas. Wahai manusia, uzkurullah, ingatlah kepada Allah. Dua tidur ni lama sangat dah. Apa salahnya sekali-sekala bangkit, ingat kepada Allah. Dua tidur ni tiap-tiap malam sangat dah. Apa salahnya seminggu sekali bangkit, ingat kepada Allah. Nabi kata, Jatir ja Rajifah telah datang gempa besar yang boleh meruntuhkan bumi. Al-Rajifah ni, Dia macam Earthquake. Gempa bumi, yang gempa ni boleh meruntuhkan bukit yang tinggi. Nabi kata ja rajifah, gempa sudah datang maksudnya tak jadi lagi tapi benda tu pasti jadi maka Nabi guna perkataan pasten yang kata gempa nak jadi kiamat ni gempa ni tentu punya jadi walaupun dia tak jadi lagi Nabi kata telah jadi makna kata benda tu garanti jadi Nabi kata ja'atil rajifah telah datang satu gempa besar tatbaqu haradifah yang gempa itu akan diikuti dengan kiamat yang menghancurkan seluruh alam Nabi kata bangkit, wahai manusia bangkit. Uzkurullah, ingatlah kepada Allah. Tak lama dah kiamat nanti jadi. Bila jadi kiamat, tak ada apa yang kita boleh buat. Tak ada siapa boleh selamat. Maka bersedialah untuk menghadapi hari besar itu. Ja al-maut bima fihi, ja al-maut bima fihi. Nabi kata telah datang kematian dengan segala benda yang ada di dalamnya. Bila mai kiamat, tidak ada orang hidup. Semua manusia akan dimatikan oleh Allah SWT. Mati ni bukan takat mati habis cerita. Mati bermula satu cerita baru. Maka Nabi kata, Ja'al maut telah datang mati bima fihi. Dengan apa yang ada dalam mati itu. Bila mati tuan-tuan, kita akan jumpa macam-macam. Nombor satu, kita jumpa muka nakir. Nombor dua, kita jumpa azab kubur ataupun ni'mat kubur bagi orang yang beriman. Nombor tiga, bila mati, kita akan jumpa padang mahsyar. Nombor empat, bila mati, kita akan berjemuk di tengah padang mahsyar yang sangatlah panahnya. Tak ada manusia boleh cerita macam mana panahnya. Yang kelima, bila mati, kita akan jumpa satu benda yang dinamakan hisab. Allah SWT akan hisab semua amalan yang kita buat daripada kita akil balir sampai kita mati saya kena bila kita mati kita akan jumpa mizan neraca yang akan menimbang amal kita amal baik dan amal jahat kita dan dengan jumpa mati kita akan tahu tempat kita di syurga atau neraka muslimin dan lah, muslimah yang dirahmati Allah selain kaya macam mana pun besar pangkat macam mana pun pengaruh banyak mana sekalipun di atas dunia orang dengar cakap kita ramai mana sekalipun mati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila ada bekal yang munasabah untuk menghadap Allah, kita akan menempuh susah di padang mahsyar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1 muka surat 42. Mukasurat 42. Kita masih lagi berada pada tafsir Suratul Baqarah dan pada malam ini Ha? Saya hari tadi pecah saya silap mukasurat. Mukasurat 40 44. Mukasurat 44 kita sampai pada ayat saya qulu sufaha. Ha? Ayat saya qulu sufaha. Ta'awuz billahi minasyaitanir rajim. Saya kulus sufaha uminan nas lagi akan berkata orang yang jahil daripada kalangan manusia yaitu Yahudi, musyrikin Arab dan munafiqin Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah subhanahuwataala kita akan tengok pada malam ini cerita tentang perintah ubah kebelah Nabi saw daripada hari ini Nabi dilantik jadi Nabi. Qiblat Nabi ialah Ka'bah. 12 tahun, Nabi berkiblatkan Ka'bah. Selepas 12 tahun, Nabi di Mekah, Nabi hijrah ke Madinah. Bila Nabi sampai di Madinah, Allah SWT perintahkan Nabi supaya mengarahkan Allah semayam, Qiblat diubah kepada Baikil Maqdis. Maka, daripada hari Nabi sampai di Madinah, Nabi SAW sembahyang mengadap kepada Baitul Maqdis. Dan berlanjutan selama 16 ataupun 17 bulan. Dalam tempoh 16-17 bulan itu, Nabi sembahyang mengadap Baitul Maqdis kerana Allah suruh. Tapi hati Nabi doa ada dekat Kaabah. sehingga kan Nabi SAW dalam sembahyang tu Nabi duk teringat-eringat kepada Kaabah. Kerana Kaabah adalah Qiblat, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Tapi oleh kerana Allah perintah Suruh ubah qiblat daripada Kaabah Kepada Baitul Maqdis Maka Nabi ta'an perintah Allah Walaupun hati Nabi doa dah dekat Kaabah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan maha mengetahui Tuhan tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam Sangat merindui Kaabah setelah 16 ataupun 17 bulan ini ulama tafsir tidak sepakat setelah 16 ataupun 17 bulan Allah subhanahu wa ta'ala perintah Nabi supaya kembali mengadap ke arahkan malam ni dia nak cerita tentang ayat ni ayat Allah subhanahu wa ta'ala perintah Nabi SAW dan orang Islam ubah balik daripada mengadap bajal makdis kepada mengadapkan Allah bila Nabi s.a.w. alaihi wasallam alih daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah saya qulu sufaha minan nas sekumpulan daripada orang-orang bodoh as-sufaha ni daripada perkataan safih ha, dalam bahasa Arabnya safih makna dia bodoh ataupun jahil sufaha plural dia orang-orang bodoh Tuhan kata, saya kulus sufaha'u minan nas. Lalu berkata orang-orang yang jahil daripada kalangan manusia. Yang jahil itu ialah Yahudi. Yahudi adalah penduduk yang pada masa itu majoriti di Madinah. Dia ada Bani Nadir, Bani Quraizah dan Bani Qainuqa. Tiga bani besar Yahudi berada di Madinah. Dan orang Yahudi memang kiblat dia ialah Baitul Maqdis. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Yahudi tidak akan, tidak akan membiarkan Baitul Maqdis dapat balik kepada orang Islam. Dia tidak akan biarkan Baitul Maqdis jatuh ke tangan orang Islam. Dia sanggup mandi darah untuk mempertahankan Baitul Maqdis. Kerana Baitul Maqdis adalah kiblat Yahudi. Kiblat orang Islam, Kaabah manakala kiblat nasara ialah matla' al matla' asy-syams tempat terbit matahari hari ini cerita kiblat orang-orang pada masa tu bila nabi SAW hijrah ke madinah Allah suruh nabi ubah kiblat dia daripada kaabah kepada baitul maqdis Dia antara sebabnya ialah untuk nak menjinakkan hati yahudi yahudi tengok ai eh, kiblat kita pun nabi Nabi terima. Dia serano mudah-mudahan dengan itu kod-kod Yahudi boleh ikut Islam. Yang kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala alih balik kiblat ini kepada Kaabah kerana nak raai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih berat hati Nabi kepada Kaabahullah, kepada Kaabah. Itu ceritanya. Jadi orang-orang bodoh ni Yahudi, musyrikin Arab dan munafik, depa tak faham benda ni. Maka orang, orang Yahudi bila Allah subhanahu wa ta'ala suruh Nabi Alih daripada Baitul Maqadis Alih kepada Kaabah, mereka komplain. Maka, mereka tak puas hati. Apa ni Muhammad ni? Dah mengadap Baitul Maqadis dah cantik dah yang pergi Alih balik pasal apa? Mereka mempertikaikan keputusan Allah untuk nak Alih khiblah tu. Maka mereka yang mempertikaikan keputusan Allah dipanggil sufaha. Dipanggil orang bodoh. Tak kira lah, siapapun, pun, siapa hari ni pun kalau Allah suruh buat satu benda, dia pertikai, dia sufaha, dia bodoh. Kerana Allah SWT, dia tidak akan suruh buat satu benda, melainkan ada kebaikan di sebalik benda yang Allah suruh buat. Orang-orang Arab Quraisy pula mempertikai bila Allah SWT suruh pindah daripada Kaabah kepada Baitul Maqlis, mereka pertikai. Pertikaian mereka itu juga menunjukkan kebodohan. Orang-orang musyrikin arah. Dan demikian juga hal dengan orang munafik yang mengambil kesempatan daripada peristiwa ini. Dia berkata, apa nak jadi dengan Muhammad ni? Sad Kaaba, Sad Baitil Maqdis, Sad Kaaba, tak tetap pendirian. Tak boleh pakai Muhammad ni. Ini juga, walaupun dia berniat ambil kesempatan, dia juga disebut sebagai astufaha, sebagai orang bodoh yang tidak faham perintah Allah SWT maka berkata orang-orang yang bodoh yang sufahak ini ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha apa satu yang memaling akan mereka itu yakni nabi Muhammad dan segala mukminin daripada kiblat mereka itu yang ada mereka itu athenya berada pada semayam mereka itu iaitu baitul makdis pun tak puas hati apa sebab dia kata dah duk mengadap Baitul Maqdis elok dah yang pergi patah balik dekat Kaabah pasal apa ini pertikaian orang-orang sufaha ataupun orang-orang bodoh firman Allah Qul lillahi al-masyriq wal-maghrib firman Allah maka kata olehmu wahai Muhammad bagi mereka itu milik bagi Allah masyriq dan maghrib Allah suruh Nabi jawab balik dekat orang yang pertikai keputusan Allah ni, dijawab dekat depa. Tak kira masyriq ataupun maghrib, timur ataupun barat, semua hak Tuhan. Tuhan suruh menghadap mana pun, semua hak Tuhan kalau Tuhan suruh mengadap Kaabah Kaabah pun hak Tuhan kalau Tuhan suruh mengadap kepada Baitul Maqdis Baitul Maqdis pun hak Tuhan kalau Tuhan suruh mengadap Utara Utara pun hak Tuhan kalau Tuhan suruh mengadap Selatan Selatan pun hak Tuhan kalau Tuhan suruh Timur Barat mana pun semua hak Allah subhanahu wa ta'ala Allah boleh suruh mana yang dia suka begitu artinya segala pihak bumi Maka menyuruh ia dengan hadap kepada mana pihak yang kehendak ia. Tiada yang terat atasnya. Tiada bangkangan ke atasnya. Tuhan nak suruh buat apa pun, siapa pun tak dia bangkang. Pasal apa mereka buat keputusan? Orang takut nak bangkang. Tuhan punya keputusan orang bangkang. Tonton tengok PBB punya persidangan kemarin satu dunia bangkang keputusan dia nak serang Hiram. Satu dunia. Sampai rakyat dia sendiri di Florida, di San Francisco, di seluruh Amerika bangkit menentang keputusan presiden dia. Dia atas jalan raya. Tapi dia nak buat juga. Sampai wakil daripada manakah dalam TV kemarin ini. Bangkit dia bangkit kata dalam perhimpunan bangsa-bangsa bersatu dia kata tapi waktu dia kata tu kursi lebih banyak daripada orang. Orang tak ada. Kamera tunjuk kosong aja. Kerusi lebih banyak pada orang. kita tak mau dengar babak tu. Dia kata, dia kata kalau sekiranya keputusan United Nations Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pun tak boleh dipatuhi oleh Amerika, dia kata bubarkan PBB. Dia kata. Tak ada guna ada PBB sebab Keputusan PBB tak dipatuhi. Apa guna ada PBB? Dia kata bubarkan PBB. Dia kata bagi Amerika saja buat keputusan apapun dalam dunia ni. Sampai bangkit bercakap macam tu. Kalau Amerika punya keputusan, orang tak berani bangkang. Bunyi pun bunyi, riyuh-ryuh itu kalau dia buat juga tak boleh kata apa. Kenapa keputusan Allah subhanahu wa ta'ala manusia nak bangkang? Pasal manusia tidak nampak Allah itu lebih besar daripada Amerika. Dia tu nampak Amerika sudah terlalu besar. Dia tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang memberi oksigen kepada presiden Amerika untuk bernafas. Dia tak nampak benda tu. Dia tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala arada syai'an ay yaqula lahu kun Tuhan kalau dia nak satu benda, dia kata jadi, jadi. Kalau dia kata mati George Bush, mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam tafsir yang kita baca ni dia nak bagi tahu benda ni kat kita. Dia nak bagi tahu kata kalau Amerika ada kuasa veto, dia boleh veto keputusan mana-mana negara dalam dunia, Allah Subhanahu mempunyai kuasa veto yang jauh lebih besar daripada veto yang dimiliki oleh manusia dalam dunia. Maka kalau Allah subhanahu wa ta'ala kata, Qiblat kita ubah daripada Kaabah kepada Baitul Maqdis, maka kena patuh apa yang Allah kata. Kalau Allah kata ubah balik daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah maka kena patuh keputusan Allah. Tidak ada iqtira atasnya. Tidak ada pangkangan ke atasnya. Yang ni yang orang Islam kena faham. Yang ni yang orang Islam kena faham dalam diri dia, bahawa Allah segala-galanya bagi dia muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah filah yadhi man yasha'u ila sirat almustaqim menghidayah Allah akan mereka itu yang dikehendaki kepada jalan yang betul yakni agama Islam. Maknanya orang yang boleh terima perintah Tuhan ni daripada kiblat Kaabah kepada Baitul Maqdis kemudian ubah pula daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah, orang boleh boleh ikut Tuhan ubah berapa kali pun dia ikut ini orang mendapat hidayah Allah. Dia katakan kalau ditakdirkan satu hari, dalam satu hari tu ada lima waktu semayang, lima waktu tu Tuhan ubah lima kali Qiblat. Dia patuh juga pasal Tuhan ubah, dia orang yang beriman kepada Allah. Kalau sekiranya jadi. kalaulah nak semayang subuh ni, turun satu wahyu kepada Nabi, habang kata Qiblat ke sini. dia ikut semua pasal Nabi baca Quran. Saat lagi nak semayang Zohong, turut pula satu ayat Qiblat, ubah sini pula. Semua turut juga. Saat lagi nak semayang Asah, turut pula satu ayat, ubah pula Qiblat, turut juga. Orang yang turut semua perintah Allah ni adalah orang yang mukmin kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَةً dan seperti yang demikian itu Telah kami jadi akan kamu itu Wahai umat Muhammad Umat yang pertengahan Umat yang baik Dan umat yang adil Tuhan jadikan kita Umat Nabi Muhammad alaihi wasallam ini Umatan wasata Umatan wasata Maksudnya umat yang pertengahan Kita ni cantik dah Tentu lah kan? Banyak dalam hadis Nabi dalam apa, Dia beritahu Wa khairul umur Aw sebaik-baik perkara itu ialah yang pertengahan. Jangan terlebih sangat daripada orang, jangan tercurut sangat daripada orang. Kita maintain. Kita konsisten. Kita macam kita. Kita tidak perlu ikut rentak orang. Orang pukul gendang bagi rancak kita lompat ya ya. Sat ni macam tu. Orang dok buat kita tinggal jauh di belakang pun tak disuruh lagu tu. Allah suruh kita umat Nabi Muhammad ni jadi ummatan wasata. Jadi umat yang intermediate, umat yang pertengahan. Kita macam tu aje. Daripada 10 tahun dulu sampailah dan insya-Allah 10 tahun lagi kita akan jadi orang yang sentiasa mencintai Allah dan Rasul. Macam tu. Kita tahu kita ni ada graf naik turun, fluctuate. Hari tu ni nampak ke depan sangat, jauh tinggal orang lain semua. Dia seorang saja nampak ke depan, berani dan sebagainya. Lah ni nampak curuk ke belakang, tak mau macam tu. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasat. Dan yang demikian itu kami jadikan kamu umat Muhammad, umat yang pertengahan. Umat yang baik dan umat yang adil supaya jadi kamu umat Muhammad saksi atas manusia pada hari kiamat bahawa Rasul mereka itu telah sampaikan kepada mereka itu risalah Allah Tentu, kita akan dijadikan saksi di hari kiamat saksi bahawa Nabi Nuh telah sampaikan risalah dia seruan dia kepada umat dia macam mana kita nak jadi saksi sedangkan kita tak hidup zaman Nabi Nuh kita menjadi saksi menerusi al-Quran. Dalam Quran Tuhan bagitau kata Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaum dia. Nabi Nuh kata da'awtu qaumi lailan wa nahar. Falam yazidhum du'ai illa firar. Nabi Nuh sampai bermunajat merayu kepada Tuhan. Da'awtu qaumi lailan wa nahar. Nabi Nuh kata aku seru kaum aku ni malam dan siang. Tak kira masa. Falam Yazidum doa i illa firara. Tapi dia tak ikut seruan aku. Bahkan mereka lari daripada aku. Kita baca Quran cerita tentang Nabi Nuh menyeru kaum dia macam tu malam siang tak tahu jemu aja orang kepada Allah subhanahuwataala. Orang umat dia, orang yang hidup zaman dia tak mau ikut dia. Kita baca di Perkaraan kita tahu cerita ni. Esok dekat hari kiamat kita menjadi saksi. Kalau umat Nabi Nuh kata kami tak tahu. Nuh tak pernah main dekat kami Kami tak pernah dengar seruan dia Nuh ni siapa kami tak kenal Pada masa tu Allah akan suruh kita Umat Nabi Muhammad pergi ke depan Menjadi saksi bahawa Nabi Nuh Ada menyampaikan seruan dekat kamu Kamu yang nak lari daripada Nabi Nuh alaihi salam Kita menjadi saksi kepada Nabi Nuh alaihi salam Dan adalah Rasul Ya'ni Nabi Muhammad Ke atas kamu dia menjadi saksi. Manakala kita pula, Nabi Muhammad menjadi saksi. Di depan Allah esok, kalau ada di kalangan kita, kata, saya tak tahu apa. Saya duduk di taman Sa'dun, Sa saya tak pernah dengar ayat Quran dengan hadis Nabi. Aha, selamat. Selamat. Eh, saya tak tahu, saya duduk taman brown. Saya tak tahu, saya tak pernah dengar ke siapa yang duk ajak saya. Apa ni Islam, apa saya tak pernah tahu. Janam gila. Eh saya tak tahu saya duduk sungai Nipung. Saya tahu saya tahu ada masjid. Ini, saya tak pernah dengar siapa dok Mahabang, bahasa Quran, bahasa Hadis. Kata saya saya tak tahu. Eh apa ni surah apa saya tak pernah dengar pun surah-surah ni semua. Apa kita. pasal apa? pasal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri akan jadi witness di depan Tuhan bahawa dia telah menyampaikan risalah yang Allah suruh dia sampaikan dan ulama' yang mengikut dia telah menyampaikan apa yang dia sampaikan dulu kalau sekalian ada manusia umat Nabi Muhammad kata dia tak pernah dengar apa, dia jawab di depan Allah SWT Nabi jadi saksi bahawa risalah Nabi sampai dekat depan ni semua bahawa telah Nabi Muhammad SAW bersampai akan kamu risalah Allah, Nabi dah sampai dah dekat kita semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ha, ingat ha? hadis Hadis Nabi SAW Seorang sahabat Nabi lantik dia untuk kerja bikutip duit zakat Dia pun bikutip Dia kutip kutip duit zakat Bawa balik mai dia bagi dekat Nabi Dia kata, Ya Rasulullah, ini duit zakat Dia kata, dan hak ni hadiah yang orang bagi kat aku Dia kata kat Nabi macam tu Ya Rasulullah, ni hak ni duit zakat Mak ni dia kata hadiah orang bagi dekat aku. Nabi dengar-dengar macam tu muka Nabi merah menyala Nabi balik berdiri Nabi bagi satu khutbah. Nabi kata demi Allah Nabi kata dia ni Nabi tunjuk dekat sahabat ni. Kalau lah sekiranya dia duduk di rumah mak dia, dia duduk di rumah ayah dia, ada kata ada siapa-siapa nanti nak mai bagi duit dekat dia. Mai nak, nak bagi hadiah dekat dia. Dia tak ada apa saja, duduk di rumah, duduk di rumah elok-elok, ada ke tak ada orang nanti main nak bagi hadiah dekat dia? Tak ada. Yang dia dapat hadiah ni pasal apa? Dia dapat hadiah ni kerana tugas dia. Kerana dia kutik zakat, maka kerana tu orang bagi hadiah dekat dia. Pasal apa yang dia dapat makan free ni? Pasal dia penguasa dia bahagian enforcement majlis perbandaran bila dia pergi melawat kedai kedai tu takut dia saman dia pergi dia makan free dia dapat makan free ni pasal apa? agak-agak kalau sekiranya dia ni tak jadi pegawai enforcement dia dua di rumah adakah kedai nak pergi hantar nasi ke dia di rumah? tak ada pasal yang pun nak hantar ke dia dia main makan tak apa bayang banti balun dia lagi tapi oleh kerana jawatan dia oleh kerana tugas dia oleh kerana tu dia dapat makan free kerana tu Makanan itu menjadi syubahat pada dia. Karena kamu kerja kutip duit zakat. karena tu orang bagi hadiah dekat kamu. Hadiah itu sudah jadi syubahat dekat kamu. Nabi SAW kata, demi Allah. Siapa-siapa di kalangan kamu yang buat kerja di atas dunia ni. Kerana kerja tu kamu mendapat hadiah. Nabi kata, melainkan hadiah itu akan ragas hati belakang dia di depan Allah pada hari kiamat. Nabi sebut dalam hadis dia, kalau sekiranya dia dapat hadiah unta, di hari kiamat dia mengadak Allah dalam keadaan unta, duk ragas hati belakang dia. Kalau dia dapat hadiah lembu, di hari kiamat lembu, duk ragas hati belakang dia. Kalau dia dapat hadiah kambing, di hari kiamat kambing akan ragas hati belakang dia. Nabi SAW kata, dia akan membawa bersama-sama dengan dia apa benda yang dia dapat kerana tugas dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW kata macam tu Nabi SAW menjadi saksi bahawa manusia ni akan kena benda-benda yang disebutkan tadi. Maka jangan kita terlibat dengan benda-benda yang macam itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا dan tiada kami jadi akan kiblat yang engkau atihnya sekarang ini. yaitu kiblat yang engkau atihnya pada mula-mula Islam. yaitu Kaabah. Dan adalah Nabi SAW semayang dia kepada Kaabah ketika di Mekah 12 tahun. Maka tak kala hijrah ia ke Madinah disuruh mengadap baitul Maqdis kerana nak menjinak-jinak bagi Yahudi. Maka semayang Nabi hadap kepada Baitul Maqdis enam belah bulan atau tujuh belah bulan. Kemudian dipalingkan dia kepada Kaabah semula. Ha, ini yang kita sebut awal tadi. Nabi SAW dua belah tahun mengadap Kaabah waktu semayang. Nabi SAW juga apabila berhijrah ke Madinah, Allah Allah suruh Nabi mengadap Baitul Maqdis. Tujuan dia nak ambil hati Yahudi. Nak ambil hati Yahudi rumah ibadat depa menjadi kiblat. Dibuat kiblat oleh Nabi SAW... supaya depa rasa syok Mudah-mudahan dengan itu mereka boleh masuk Islam. Dia tak jadi salah. Nak ambil hati selagi mana Baitul Maqdis tu pun masjid. Kita tak boleh hari ini nak ambil hati dengan biduk kondu. Tak boleh sat ni biduk baca-baca yang ni oh boleh no. Boleh ambil hati ni. Jangan yang Nabi ubah daripada kiblat Kaabah kepada Baitil Maqdis. Baitil Maqdis itu bukan kuil, bukan tokong, Baitil Maqdis itu masjid. Masjidil Aqsa. Maka ubah itu dengan tujuan nak mengambil hati Yahudi. Nak menjinakkan hati Yahudi. Supaya dia terima Islam. Tidak salah. Kerana Baitil Maqdis itu juga adalah rumah suci orang Islam. Begitu. Firman Allah. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ rasul mima yang qalib ala akibah melainkan kerana kami yakni Allah nak ketahui mereka itu yang ikut nabi pada mengada kaabah daripada mereka yang berpaling atas dua ketingnya artinya kembali kepada kufur syak pada agama tujuan di ialah kerana nak nak tengok siapa yang nak taat nabi siapa yang nak lawan nabi bila perintah ni mai macam tu Dok mengadap Ka'bah elok dah satu ubah suruh mengadap Baikin Maqdis siapa yang nak ikut lagu macam Tuhan suruh tu lagu macam Nabi buat ni siapa nak ikut siapa yang nak buat cakap pandai dia ada hak jenis buat cakap pandai ni dia kata apa ni dia tak setuju padahal orang hak dia komplain tu jauh lebih alim pada dia tapi dia cakap pandai macam dia lagi alim pada kawan tu dia kata ni apa ni tak betul ni dia ni ni dia ni ada kepentingan ni. Dah Yahudi bayar duit kat dia apa yang dia pergi dia pergi mengadap Baitul Maqdis. Tuduh kan? nak tuduh bukan perlu. Bukti bukan perlu apa? Tuduh aja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk mengadap Kaabah. Tiba-tiba alih kiblat kepada Baitul Maqdis. Boleh tak boleh orang nak buat tohmahan dekat nabi? Ha eh, boleh sangat. Musuh boleh buat seribu satu cerita nak tohmah nabi. Aku berasa Yahudi jolok duit ke dia ni Satu tohmahan, Satu tohmahan. Orang yang dengar sepuluh orang Takkan tak ada dua orang yang Bekir, ya? Mungkin juga Allah Nabi pun manusia ha, Tidak main macam tu Nampak tuan-tuan Jarum Jarum nak pelingkuk orang ni cukup cantik kan? hmm. Yang dihati-hati kebaikan makhlis pasal apa Takkan tak ada pasal kot nampak tu dia saja dia nak tunjuk dia lagi muliakan Yahudi daripada orang Islam kita ni satu jarum lagi masuk sebahagian orang pula tengah betul ya perempi duduk jaga sangat Yahudi tu yang kita Islam ni dia pergi bagi kita kecil hati satu lagi jarum masuk seribu satu benda kita boleh cipta kita boleh reka kita boleh buat untuk nak memusnahkan nama satu orang Nabi SAW kena benda ni Nabi SAW kena benda ni bila Allah subhanahu wa ta'ala suruh Nabi Ali daripada Baitul Maqdis balik kepada Kaabah, kena lagi sekali. Orang yang duduk sentai Nabi ini siapa? Mereka adalah musuh-musuh Islam. Sama ada mereka terang-terang kafir ataupun mereka daripada kalangan munafik. Memang sentiasa duk cari jalan, duk cari ruang, duk cari waktu, duk cari masa, duk cari ketika untuk nak memusnahkan Nabi SAW. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan suruh ubah qiblat ni Dengan tujuan nak kenal Siapa yang akan teruih ta'ah kepada perintah Allah dan Rasul Dan siapa yang nak beralih kembali kepada kufur Syak pada ugama Dan zan bahawa Nabi SAW Pada tercengang-cengang daripada pekerjaannya Berapa ramai orang nanti kata Nabi pun pening lah Dia kata Nabi pening Nabi pun pening dah ni Dia kata ni apa Ni tu mengadap Kaabah elok-elok Perubah bajil makhlis Pening ni Dia kata Selepas 16 bulan 17 bulan Patah balik pula Kaabah Dia kata, Abu kata penin. Aku kata dah pening Aku kata dah pening Betul tak aku kata itu Dia pitikan waktu pula Betul tak aku kata itu Aku kata dah Daripada awal Aku kata Hampu tak percaya Tengok apa jadi Tengok apa jadi Lah ni Dia dah patah balik Kat Kaabah balik Maknanya hari tu ni Daripada Kaabah Perubah bajil makhlis Tu pening lah dia kata Allah dia sedap balik nampak dia patah balik betul tak aku kata nampak tuan-tuan ini tohmahan yang ditujukan kepada Nabi SAW dia kata dan sesungguhnya telah jadi murtad mereka itu yang demikian itu oleh satu jamaah sebahagian daripada orang yang dah Islam dah kerana berlakunya cerita pindah Qiblat ni sebahagian daripada orang Islam jadi murtad sama macam cerita Israq Mi'raj. Ya ni ni, ni. kita dah nak masuk bola rejak ni, ni nak cerita Israq Mi'rajlah. Dengan kerana peristiwa Israq Mi'raj, berapa ramai orang yang jadi murtad. Nabi duduk tak duduk balik mai abang. Abang kata semalam Jibril mai kopok bumbung rumah aku. Oh depa kata ni karut ni baru cerita kopak bumbung rumah belum cerita panjang lagi cerita baru cerita Jibril main kopak bumbung rumah ambil Nabi ayat dia nampak pelak lah Jibril bedah pula Nabi ni Jibril bedah Nabi ambil pula hati Nabi ni basuh dengan air zam-zam kemudian dituang pula hikmah dan iman ke dalam hati Nabi tak boleh masuk akal lah macam mana belah Dada orang boleh hidup lagi Macam mana belah dada orang sampai tak nampak parut Macam mana boleh Buat keluar hati basuh pasang balik Ini cerita tak masuk akal Macam mana iman boleh duduk tuang Masuk dalam hati semua tak boleh terima terimakal Kemudian Ditangkupkan boleh Ditangkupkan pula dada Nabi ini Tangkup balik kemudian bagi helok balik Kemudian dibawa Nabi Dengan mengenrai satu binatang yang bernama Burak Tak masuk akal Pula cerita pula daripada Makkah sampai Baitil Maqdis. Baitil Maqdis naik sampai ke Sidratul Muntaha. Mengadak Allah SWT. Balik sebelum sumber. Dah sampai balik di tepi Ka'bah. Habis. Sebahagian daripada orang yang selama ni Nabi kata apa dia kata macam tu. Nabi kata hitam dia kata hitam. Nabi kata putih dia kata putih. Nabi kata halal dia kata halal. Nabi kata haram dia kata haram. Nabi cerita Islam Merah dia tak boleh terima. Tak boleh terima Dia kata aku Dia kata aku Feras betullah Dengan Nabi kita ni. Dah ada sebahagian Jadi macam tu Sayang Dia kata Nabi kita ni Dah duk buat elok dah Main ni Dia pergi tergelincang Dia kata Nabi tergelincang Tuan-tuan Benda ni Dia berlaku dalam masyarakat kita Berlaku Nabi tu Nabi Dia underestimate Nabi Dia downgrade Nabi Dia kata Nabi tergelincang dia tak tahu. Dia yang kata Nabi tergelincah tu tergelincah. Dia tak tahu. Dia kata, "Hari tu henlok dah, Dua abang semua duk terang kat orang cantik dah, dia pergi bohong main cerita karut ni dia kata." Maka murtad mereka itu. Murtad ni apa tuan-tuan? Murtad ni cerita dia, kalau dia tak bertobat balik, dia tidak mencium bau syurga Allah SWT. Demikian halnya dengan cerita ubah kiblat. Sebahagian daripada orang Islam, mereka menjadi murtad. Firman Allah, wa in kanad la kabirah. Dan bahwasanya adalah ia berpaling kiblat itu sangat besar masyarakat. Yang dipayah atas manusia sekalipun. Susah manusia nak terima cerita ubah Qiblat ni Susah nak terima Macam kata tadi Tak boleh terima Pasal apa dia kata duk mengadap Qiblat Qiblat kita Kaabah elok dah Pasal apa yang pergi ubah ke Baikul Mahdi Dia tak boleh terima Maka cerita ubah Qiblat ini Dia kata Lakabirah. Dia menjadi satu benda besar bagi setengah orang Walhal benda tu kalau faham kecil aja, Tuhan suruh ubah-ubah tapi bagi orang yang saja nak cari masalah, bagi rosak ni, yang tu jadi besar ke dia? Dia dok orang tak boleh nak marah lama. Dia pandai main duduk kita, saat lagi kita nanti hilang marah. Padahal marah. Marah, dia buat tu silap, marah. Tapi tak boleh lama. Saat dia nanti pandai lah nak main ambil hati kita. Dia nanti main, lagu duduk pegang tangan kita, lagu duduk cium, lagu duduk minta maaf, ayah apa semua, buat ayah mata, melenang. Kita pun kata karut dia budak ni. Kita jadi nak marah lebih, tak boleh. Dia curi hati kita. Ada sikit. Macam tu lah. Siapa pun manusia ni, bab yang macam-macam ni. Bab kasih sayang, bab... Tak boleh. Bab kecil hati. Pun tak boleh juga kecil hati. Kecil hati ni pun benda subjektif. Kita ada satu orang sudah buat kat kita macam mana kat... Kita ada sikit kecil hati dengan dia. Kita tak dendam kat dia. Ada, tapi kecil hati tu ada nak buat baik balik macam mana pun sumbin tualah kita boleh tunjuk senyum ke kita boleh tunjuk buat bagi manis tambah gula, tong madu apa, nak bagi nampak muka kita dimanis dengan dia sumbin tualah kita tak tunjuk orang tak tahu Allah tahu diri kita senarita ini benda subjektif benda yang kadang-kadang kita tak boleh lah tak boleh nak buat ...muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah selanjutnya. Ha? Sayang, kecil hati... ...ini semua benda-benda yang manusia dia ada... ...benda-benda macam ni. Firman Allah... ...falanu walliyannaka qiblatan tarbohah. Maka sesungguhnya kami paling akan dikawahi Muhammad... ...akan qiblat yang engkau reta suka akan dia. Oleh kerana Allah tahu... ...Nabi ini hati ada cenderung kepada Kaabah... ...lebih daripada Bajul Maqdis. Maka Allah kata kami ra'i kehendak hati kamu... Mengadaklah balik kepada kaabah yang kamu suka, yang kamu rebo itu. Fawalli wajhah ke shabr al haram, maka hadaklah ulimu wahai Muhammad akan muka engkau pada semayang akan pihak masjidil haram yang di al kaabah itu. Tuhan kata Oke Muhammad, baliklah mengadak kaabah. Wahaitu makantum dan di mana tempat ada kamu wahai umat Muhammad fa wallu wujuhakum shotra maka hadadlah olehmu akan muka kamu akan Masjidil Haram pada sembahyang itu dan Tuhan kata bukan Nabi Muhammad saja umat Nabi Muhammad duduk di bumi mana pun menghadaplah ke arah Masjidil Haram Maka kita duduk bumi mana pun menghadap ke arah Masjidil Haram Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqo min rabbihim dan bahawa segala mereka yang diberi mereka itu akan kita yakni daripada Yahudi dan Nasara. Sesungguhnya mengetahui mereka itu bahwasanya berpaling kiblat kepada Kaabah itu sebenar yang sabit daripada Tuhan mereka itu kerana barang yang di dalam kitab mereka itu. Tu dia. Orang Yahudi, orang Nasrani apa Rupa kau punya dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil ada sebut tentang cerita akan lahir satu nabi akhir zaman, nabi itu ialah Nabi Muhammad. Dia ni mula-mulanya kiblat dia Kaabah. Lepas tu ubah kepada Baitul Maqdis. Kemudian dia akan kembali kepada Kaabah. Rupa-rupanya Allah dah sebut dah benda ni. Di dalam Taurat dan di dalam Injil. Bermakna Yahudi dan Nasrani yang alim tentang Taurat dan Injil. Mereka tahu dah benda ni. Tapi ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka tutup benda ni daripada pengetahuan orang lain. Bila mereka tengok insiden ni berlaku, insiden ubah Qiblat daripada Kaabah kepada Baitul Maghdis, mereka tahu dah, ini memang dah stated di dalam Taurat dan Injil. Dapat Taurat. Dan mereka tahu dah, kata Zad nanti balik kepada Kaabah. Dapat tahu dah, tapi mereka tutup benda ni daripada pengetahuan pengikut-pengikut mereka. Ini disebutkan oleh Allah SWT di dalam Quran. Iaitu setengah daripada sifat Nabi Muhammad SAW. Bahawasanya berpaling Muhammad kepadanya. Ia ni berpaling khiblat kepada Ka'bah. Ada ada sebut di dalam Taurat dan di dalam Injil. Dan kita, kita, kita tak tahu tentang Injil tentang apa ni. Kita tahu bila baca ni ajar. Tapi orang yang memang dia baca Injil asal. Injil had sebenarnya dia jumpa benda ni. Dia jumpa benda ni. Bila dia jumpa benda ni. Sebenarnya menambah lagi keyakinan dia Islam agama benar dan Nabi Muhammad memang nabi akhir zaman tetapi oleh kerana ego yang ada dalam diri dia maka dia menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menolak Islam firman Allah wa mallahu bighafilin amma ya'malun dan tiada Allah taala dengan lalai daripada barang yang kamu buat amal baik dan jahat dibalas dengan sempurnanya firman Allah wala in ataiyallazina utul kitaba bikulli aya demi Allah jika engkau wahai Muhammad datang akan segala mereka itu yakni yang, yang diberi akan kita Baik Yahudi ataupun Nasrani itu dengan tiap-tiap ayat mukjizat atas kebenaran Engkau pada pekerjaan berpaling kiblat itu, maka biar Allah kiblatnya tiada mengikut mereka itu akan kiblat Engkau, jua. Walaupun Yahudi Nasrani tahu kata Nabi Muhammad betul, cerita ubah kiblat ni dah sebut dalam Taurat dan Injil, nama kata depan nak ikut Nabi Muhammad dok sekali-kali, depan tak akan ikut begitu. Kerana tiada mereka itu reti, bahkan hasad dengki semata-mata sedih. So, yang kata Yahudi, Nasrani ni cerita sebenarnya motif di sebalik tu hentam nabi ni, motif di sebalik tu ialah dengki dan iri hati, yang tu saja. Di sebalik benda-benda hak daripada ubat ni, di sebalik itu ialah dengki dekat nabi, yang tu saja bukan ada satu sebab lain sebab dia dengki maka kerana dengki dekat nabi depa create 1001 cerita untuk nak menjatuhkan nabi sallallahu alaihi wasallam wama anta bitabi'in qiblatahum dan tiada engkau dengan mengikut kiblat mereka itu memutus Allah bagi tamaknya nabi pada islam mereka itu yakni yahudi dan nasrani dan tamak mereka itu pada kembali nabi kepada kiblat mereka itu itu dia ha duk lawan tarik Yahudi nak tarik nabi suruh berkiblat kepada Baitul Maqdis dan nabi pun nak tarik Yahudi supaya berkiblat kepada Kaabah. Dud lawan tarik ni maka Allah Subhanahu wa taala kata tasaduk tamak nak tarik depan ni. Depa ta tak mau um mai sudah dikak depan. Jangan duk sakit kepala dengan depa nak tolak Islam ni. Begitu. Firman Allah wa ana ba'dhum bitabi'in qiblatah dan tiada setengah mereka itu dengan mengikut kiblat setengah artinya tiada ikut Yahudi Qiblat Nasara dan begitulah Nasara tidak ikut Qiblat Qiblat Yahudi kita kata tadi Yahudi Qiblat dia Baitul Maqdis Nasrani ni Qiblat dia tempat terlebih matahari Islam Qiblat dia Ka'bah masing-masing nak lawan duk seteraga nak tarik main kepada agama dia Islam nak tarik orang Islam mai kepada agama Islam Yahudi nak tarik orang main ke agama Yahudi Nasrani nak tarik orang tiga agama Nasrani maka itulah ceritanya Wala inni taba'ta ahwa'ahum demi Allah ya Muhammad jika engkau ikut akan hawa nafsu mereka yang menyeru mereka itu akan dikau kepadanya agar balik kepada kiblat mereka itu min ba'dina ja'a ka minal ilm daripada kemudian barang yang datang akan dikau daripada ilmu wahyu suruh kiblat kaabah innaka idzal lamina dhallimin bahwasanya engkau ketika itu sungguh daripada jumlah orang yang zalim sebab tiada ikut suruh Allah Subhanahu Tuhan kata wahai Muhammad kalau kamu ikut kiblat Deba setelah turun perintah untuk beralih kepada Ka'bah Allah suruh daripada Baitul Maqdis mengadapkan Allah. Kalau kamu nak lagi mengadap kepada Baitul Maqdis kerana nak ikut juga mereka walaupun wahyulah turun, kamu zalim. Tuhan kata. Tak boleh. Kena ikut lagu Allah kata. Allah kata A, eh, A. Eh. Allah kata B, B. Allah kata halal, halal. Allah kata haram, haram. Dia kena ikut Allah. Begitu. Firman Allah. Segala mereka yang diberi, mereka itu kitab. Yang ni Yahudi dan Nasrani itu. Kenai mereka itu akan Nabi Muhammad. Kama ya na ahum. Seperti barang yang kenai mereka akan anak mereka itu. Yang ni dengan sifat Nabi. Pada segala kitab yang mereka itu baca. Kata Abdullah bin Salam. Sesungguhnya aku kenai akan dia. Yang ni akan Nabi Muhammad ketika aku lihat akan dia. dia orang-orang kafir musyrikin Mekah ni mereka kenai Nabi ni lebih daripada mereka kenai anak mereka sendiri pasal apa? pasal mereka dah baca dah dalam kitab Taurat dah baca dah dalam kitab Injil baca tentang kedatangan Nabi akhir zaman dan Nabi tu nama dia dah sebut dalam Taurat, dalam Injil sifat-sifat Nabi Muhammad dah sebut dalam Taurat dan dalam Injil bila beranak ajamai Nabi Muhammad ni mereka tengok Nabi Muhammad mereka tahu dah dia ni, ni yang nak jadi Nabi akhir zaman. Dia tahu Nabi Muhammad ni nak jadi Nabi lebih daripada dia tahu anak mereka. Dia tak tahu anak mereka nak jadi apa lagi. Anak mereka, dia tak tahu nak jadi apa. Nak jadi jemuan ke? Nak jadi jembalang ke? Nak jadi komando ke? Nak jadi apa? Dia tak tahu lagi. Tapi Nabi Muhammad ni beranak-anak saja. Dia tengok tu, dia tahu dah. Dia ni akan jadi Nabi. Dia kenal Nabi lebih daripada dia kenal anak mereka sendiri. Seperti barang yang aku kenal anak aku. Abdullah bin Salat. Dia kata, aku ni Muhammad ni beranak-beranak keluar. Aku tengok sifat-sifat yang ada kat dia. Aku tahu dah dia ni nak jadi Nabi. Aku tahu dah, dia kata. Dan kenal aku bagi Muhammad itu terlebih lagi kerana percaya dengan Allah. Dia kata, aku kenai Nabi Muhammad ni. Aku kenai Muhammad ni akan jadi Nabi. Pasal apa? Pasal aku percaya Allah. Aku baca kitab Taurat ni Allah buat turun daripada kitab tu aku tahu budak ni akan jadi Nabi akhir zaman, begitu dan tiada berapa percaya dengan isteri dia kata dan aku tak kenal anak aku sendiri kadang-kadang anak aku sendiri aku tak tahu pasti apa? pasti aku kan percaya dengan bini aku oh. takkan dia pergi jadi dengan siapa tapi kan keluar budak ni ini maksud Abdullah bin Salam Nabi Muhammad ni tentu dah tentu dah dia ni pasti apa? sifat-sifat yang ada kat dia adalah sifat yang disebut dalam Taurat dan Injil dia ni tentulah, tentu dah manusia bersehel, tentulah dia ni akan jadi nabi. Anak aku sendiri pun aku tak pasti lagi betul ke anak aku ke anak siapa ke. Ada orang yang dia tak percaya bini dia sampai macam tu. Begitu. Wa in nafariqam minhum la yahtumunal haqq. Dan bahawa satu firqah daripada mereka itu sungguh sembunyi mereka itu akan yang hak, yakni sifat Nabi Muhammad. Sebahagian daripada Yahudi dan Nasrani Tahu dah kata budak ni yang nama Muhammad ni nak jadi nabi, dia pas sembunyi cerita ni. Dia pas tak bagi tahu dekat orang kata inilah nabi akhir zaman, dia pas tak bagi tahu. Wa hum sedangkan mengetahui mereka itu bahawa Nabi Muhammad itu sebenarnya nabi. Dia pas tahu tapi patut tutup tak bagi tahu kat orang. Al-haqqu min rabbik. Bermula yang hak itu daripada Tuhan engkau wahai Muhammad iaitu barang yang ada engkau atasnya ha? nabi muhammad tu nabi itu adalah kebenaran tuhan bagi tahu fala takunanna minal mumtarin maka janganlah ada engkau itu diberi jumlah segala orang yang syak padanya jangan ada siapa pido syak bahawa nabi muhammad itu adalah nabi akhir zaman ha sallallahu alaihi lepasti kita sambung kiblat sekalian ha dia kata lepasti dia nak cerita kiblat yahudi apa dia kiblat nasrani apa dia kiblat orang islam apa dia seorang perempuan yang hamil apabila tiba masa nak bersalin maka akan turun tanda kelahiran seperti darah ataupun ayam dan sudah masuk waktu sembahyang misalnya sembahyang maghrib perempuan tersebut tidak juga bersalin adakah wajib ke atasnya menunai ke sembahyang maghrib itu baik, kalau sekalian yang keluar itu ayam nifas Ayak nifas ni adalah ayak yang keluar berserta dengan bersalin. Itu dia panggil ay ayak pula darah. Kalau darah tu darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar berserta dengan orang yang nak bersalin. Kalau sekiranya dia ni memang dah sampai due dah. Dan memang dah masuk dalam labor room. dah Dan memang dah dia hanya menunggu saat-saat untuk bersalin. Maka darah yang keluar itu adalah darah nifas. Dengan keluarnya darah nifas. Dia sudah tak boleh semayang lagi lah dia dah tak boleh semai. walaupun dah masuk waktu dia duduk tunggu lagi duduk tunggu kerana keluarnya darah nifat itu dia tak boleh lagi semayang ha, kecuali kalau luar daripada waktu bersalin dan sebagainya darah tu mungkin darah-darah lain misalnya darah istihabah darah istihabah ni darah penyakit ha, darah istihabah ni darah penyakit orang dia pregnant dia pregnant tapi datang darah ha, darah itu mungkin besar kemungkinan darah istihabah kalau darah istihadhah dia wajib kena bersihkan darah itu dan dia wajib sembahyang. Hmm. Tapi kalau yang keluar itu darah haid atau pendarahan nifas maka dia tak boleh sembahyang. Ada juga orang yang mengandung luar rahim. Mau yang mengandung luar rahim ni dia masih lagi mengalami haid. Enggak. <coughs> ah maka kalau sekanya mai tu darah tu mai-mai time haid maka itu disebut sebagai darah haid maka dia tak boleh sembahyang. Kalau dia main luar daripada time height. Maka darah itu darah istihabah. Darah istihabah dia wajib kena semayang. Dia bersihkan dan dia kena semayang. Ha, macam kisah, sahabat kita tanya ni. Ini masalahnya darah itu main bersama dengan waktu dia nak bersalin. Maka darah itu sudah pasti darah nifas. Maka dia tidak wajib semayang lagi. Dah. Tak boleh semayang macam tu. Ha? Allah Allah. tuan tahu. kita pasal darah height orang perempuan sahaja. Perbaik macam tu baca-baca-baca sampai habis tak faham juga. Jadi terlalu detail, Dia terlampau sangat detail cerita tu. Sampai baca-baca-baca-baca-baca la lah tak faham dah, bujur jadi tak faham, jadi tak faham terus. Eh. Kan? Ha. Detail semua. Cerita pasal haid saja. jadi kita ambil pengetahuan umum saja tentang haid ni cukup padan dengan kita punya capacity untuk nak memahami benda ni. Uh, saya di kolej matrikulasi tu nak panggil ada orang nak main ceramah di matikulasi ni ceramah kepada student dua orang seorang dia doktor PhD uh, dalam bidang apa ni metal untuk bayangkan dia buat PhD kajian tentang metal, tentang besi dan dia buat kajian pula besi pada pandangan Islam huh? asyarakat saya buka dalam Quran ada satu surah nama surah Al-Hadid Al-Hadid makna dia besi jadi dia ni sesuai dengan bidang dia dia bidang engineering sesuai dengan bidang dia dia buat kajian pakai besi saja dan dia nak dia nak sesuaikan dengan ayat Quran tu pertambah keimanan dia dia nampak tu benda yang ada dalam besi tu macam yang Allah sebut dalam Quran ah oh, ni kajian macam ni bagus tuan kajian macam ni bagus kajian yang menambahkan lagi keimanan dia kepada Allah macam ada satu budak UTM dulu budak sungai dua seberang kena dia buat, uh, no, budak patuh seberang kena dia buat kajian dia buat sains samudra dekat UTM dia buat kajian tentang garis pemisah di antara air masin dengan air tawar. pasal dalam Quran Allah ada sebut tu garisan pemisah tu di antara air laut yang masin dengan air sungai yang tawak ni dia ada satu border dia ada satu line Tuhan buat Yang tak bercampuk tuan-tuan Ayak masin tak mai balik ni Ayak tawak tak pi balik sana Dia ada satu line Satu border Yang memisahkan benda ni Quran sebut macam tu So dia buat kajian Tapi dia buat thesis Peringkat bachelor Dia buat kajian Tentang garis pemisah tu Dia pergi duk pakai Apa PH tu Dia buat test ayak ni Nak cari tempat neutral tu Ternyata Dia jadi satu garisan sebenarnya Tempat yang betul-betul neutral tidak ayam masin dan tidak ayam tawang Benda-benda macam ni Bila kita study Kita akan sampai satu kesimpulan Kita kata God is great Allah Tuhan maha besar Bengong, dungu, bodoh, sombong ni Hadut lawan Tuhan ni Kajian apa pun tak buat Apa pun tak ada Kira lebu nak lawan apa Tuhan kata dia bangkang apa Tuhan kata dia kata tak betul dia kira nak sabu nak pergi buat gila dia orang yang cerdik ni Allah bagi akal dia guna akal untuk fikir untuk buat kajian ni dia pergi buat kajian ni bila dia buat kajian dia dapati apa yang Allah kata dalam Quran tu exactly macam yang ada atas dunia ni Allah Tuhan maha besar yang tabik di mulut dia ni subhanallah Allahuakbar muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah hari ini ha? kita panggil dia panggil bagi satu talk kat budak-budak matrik ni budak sains so dia bagi satu talk tentang benda ni dia nak bercakap tentang metal saja seorang lagi doktor dia medik doktor medik ni dia nak bercakap tentang embryo ni tentang janin apa semua ni proses yang kata manusia bermula daripada nutfak kemudian menjadi alaqah kemudian menjadi mubrah kan tum maka saunal 'izama lahma kemudian kami balut tulang itu dengan daging. Kan ayat tu disebut dalam Quran dengan jelas. Ha? manusia daripada ayat mani. Ah itu dia nanti berubah dia jadi darah. Dia berubah dia jadi daging seketul. Lepas tu dia berubah dia nanti jadi dia jadi tulang, lepas tu daging akan membalut tulang. Dia akan bercakap dia doktor spesialis dia akan bercakap tentang benda ni dengan mengemukakan bukti Quran, hadis nabi dan juga Sains punya cerita Dengan tunjuk gambar Pakai powerpoint Presentation Dengan pakai overhead projector Tunjuk segala bahan ni Benda macam ni tuan-tuan Budak-budak dia mengaji bidang sains Bila dia tengok benda ni Benda ni relate dengan ilmu yang ada kat dia Pengajian dia dalam bidang sains tu Akan bertambah Keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita tak mau kesudahan jadi doktor-doktor yang berharga dekat Tuhan. Kesudahan jadi engineer-engineer yang bantah Tuhan. Kesudahan jadi korporat-korporat yang berlaku sombong dengan Tuhan. Kita tak mahu. Kita nak salah depan ni semua pun tak boleh juga. Mungkin mereka ni dulu, masa proses mereka belajar dulu, mereka tak didedahkan tentang kebesaran Tuhan di sebalik ilmu yang mereka belajar. Bila bu'amai orang-orang yang macam ni, yang mempunyai kepakaran untuk nak terang benda ni. Dia nak sinkronis benda ni. Dia nak sinkronis antara ilmu Quran dan hadis dengan ilmu sains yang ada ni. Ditunjuk cantik. Tuan-tuan, kesimpulan yang kita nak bagi bagitahu. Islam ni cukup baik, tuan, -tuan. Cukup baik. Jangan ada siapa hidup buruk sangka dengan Islam. Tak boleh. Apa juga, whatever yang Tuhan kata dalam Quran, semuanya baik untuk kebaikan tak boleh ada terselinap masuk dalam hati kita dok berasa macam ada benda yang Tuhan kata ni yang tak sesuai tak boleh ada perkataan yang macam tu sebaliknya kita semua kena ingat apa juga yang Tuhan kata dalam Quran yang Nabi katalah hadis semuanya betul bahkan untuk kebaikan kita ada satu public talk yang saya bagi tahu bulan lepas Sheikh Imran Hussein daripada United States of America dia akan cerita tentang Gog dan apa ni apa ya'jud ma'jud ha? di dalam Al-Quran dan di dalam Hadis. kemudian dia akan buat di kompleks masyarakat penyayang 21 dan 22 hari bulan pukul 7 malam sampai sebelah malam tuan-tuan luang-luangkan masa kita dengar kan macam mana orang nak kupas kupasan tentang ya'jud dan ma'jud dan kaitannya dengan dunia hari ini benda-benda macam ni tentang kita kena dengar bila kita dengar kita faham dengan kefahaman itu mudah-mudahan akan meningkatkan takwa kita kepada Allah mudah-mudahan yang baik itu Allah bagi dekat kita yang tak baik Allah jauhi daripada kita semua cakap dalam larang bagaimana kita punya maksud maksudnya cerita masuk dalam masjid kan ayat ni kita baca di kita nak lihat <San -tian> innama ya'muru masajid Allah mana mana billah tu cerita tu orang yang ber, orang yang berhak memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari kiamat apa semua ni baik, kita juga tahu bahawa orang yang berhadir besar, orang perempuan dalam haid, misalnya dilarang daripada duduk dalam masjid dilarang daripada duduk dalam masjid alasan larangan itu ialah kerana dibimbangi takut darah kotor tu menitik di atas masjid sedangkan masjid ini tempat tempat suci darah itu najir ludah kita yang tidak najir ini pun tak boleh, atas masjid tak boleh Kan? apatah lagi darah yang najir dititikkan di atas masjid, lagi tak boleh atas sebab-sebab itu maka dilarang orang-orang yang haid ni daripada duduk di atas masjid kalau sekiranya dia nak melintah di kawasan masjid kerana hajat kerana hajat maka itu diharuskan dengan syarat dia memastikan darah itu tidak menitik di atas masjid tak tu dalam hukum fekahnya begitu contoh yang kata dengan hajat tu Orang yang travel, nak pergi jauh, -jauh ke apa-apa, dia masuk waktu semayang, dia nak singgah. Di masjid, suami dia nak semayang. Dia tak boleh semayang sebab dia datang haid. Tapi dia pilah pancok masjid ke apa-apa. Semua anak kecil ni. Anak kecil tu pakai pampers ke apa-apa, lari masuk dalam masjid ni. Jadi mak ni, ayah duduk semayang. Mak ni, tengok anak lari masuk dalam masjid tu dengan pampers barat, dengan apa, takut bocor. Jadi dia pula ada yang besar. dia pun dalam keadaan haid. Kalau dia tak naik PNB anak dia tak ada dia tebarai PNB, PNB tu atas masjid. Dalam keadaan macam tu, dia masuk main dengan tujuan nak ambil anak dia nak bawa pulang. Adakah itu salah? Tidak salah. Dengan syarat, dia memastikan darah kotor tidak menitik di dalam masjid. Itu, hukumnya begitu. Baik, main kepada masalah lah ni masjid-masjid yang menjadi pusat pelancongan ni kan orang angkap yang main masjid masuk lo melawat tengok masjid apa Putrajaya lah masjid apa macam-macam kan dia boleh bagi sofa kejumau apa suatu orang ramai sementara nak masuk kan masjid dan sebagainya adakah boleh adakah boleh perbuatan yang macam tu ulama sepakat mengatakan harus kalau sekiranya membenarkan itu boleh membuka hati dia untuk nak mengkagumi Islam harus. Tapi kalau setakat masuk video posing sana sini ambil biar gampang, apakah -apa, tanpa ada satu tujuan yang menasabah dari segi agama, sebaik-baiknya dilarang. Kan? Kalau, kalau sekiranya dia mai tu dia tengok tu boleh membawa kepada satu rasa kagum kepada Islam, seni bela Islam, misalnya yang dengan itu boleh membuka hati dia untuk masuk Islam, itu adalah harus. Ini hukum yang telah diputuskan oleh ulama kan jadi kita ni pun masalah kadang tempat-tempat ni dia jadi tempat pelancongan kan kita pun tengok tak sonok kadang-kadang tu kan tapi macam masjid Putra Jaya tu dia patah lagi masuk sampai dalam ruang apa semua dia patah lagi dia patah dekat luang tu saja boleh pergi tengok kolong macam tu dia balik Nah, suruh orang kagum tentang seni benar Islam tentang sememangnya pun sebahagian orang kagum dengan tanda-tanda kehebatan Islam banyak dia ada di seluruh dunia jadi mudah-mudahan dengan itu ada rasa kagum itu. Kalau tak ada, dia semata-mata nak jadi tempat pelajaran sebaik-baiknya tersalah. Karena dia dah boleh nak jadi mencemarkan masjid pula lagi. Ha? Wallahumma'alaikum. Yang baik itu daripada Allah. Yang tak baik, silap saya. Ketangguh dengan tasbih kafarah dan surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.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 سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فَقَدْ فَازَ الْمُرْتَقُونَ <تصفيق> Muslimin dan Muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam sebuah hadis Riwayat daripada Safwan bin Muhriz radhiyallahu anhu Kata dia kala rajulun libni Umar كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في, في النحوة قال سمعته يقول يدن المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه. فيقرره بذنوبه فيقول الله هل تعرف فيقول اي ربي اعرف قال فاني قد سترتها عليك في الدنيا واني اغفرها لك اليوم fayu'ta sahifata hasanatih wa'amma al-kuffar wal munafiqun fayunada bihim ala ru'usil khala'ik haulai al-lazina kazabu ala Allah atau kama kala hadith sahih riwayat imam muslim seorang sahabat yang bernama Safwan bin Muhriz radhiyallahu anhu menceritakan kata dia seorang lelaki lelaki tanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mah kata lelaki lelaki itu kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fil nahwa seorang lelaki lelaki dia tanya kepada Ibnu Umar dia tanya kepada anak Sayyidina Umar Kata dia, apa yang kamu dengar? Nabi SAW kata tentang An-Nahwa. An-Nahwa makna dia rahsia. Rahsia. Ibn Umar, dia ni anak Sayyidina Umar Al-Khattah. Bahkan ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia ni adalah satu orang sahabat yang cukup rapat dengan Nabi s.a.w. Sebagai seorang sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi, tentu orang nak dengar apa dia nak cerita tentang satu isu yang disebut oleh Nabi s.a.w. Kan? Kan? Macam kita lah lah. Kalau ada isu apa pun kita nak dengar bagi ramai sikit orang cakap. Isu mayat jadi khinzir. Kan? Nak dengar lah. Orang yang buat cerita dah cerita. Abang dia sokong cerita dia. Tak lagi nak dengar pula ustaz ni kata macam mana. Nak dengar ustaz ni kata macam mana pula. Nak dengar belakang. Apa komen orang-orang ramai yang ada. Masing-masing dengan cerita masing-masing Cuma apa yang kita nak bagitahu, cerita yang bersandarkan kepada Quran dan hadis Nabi itu cerita yang betul. Berbetul saja. yang tidak ada sandaran kepada nasi yang kata'i, kita kena siasat habis-habis. Da'waan yang bersandarkan kepada nasi yang kata'i tak boleh siasat. Kita wajib kena terima itu kaedah dalam agama tak payah bergaduh tak payah bertengkar itu kaedah dalam agama macam tu fa fi shay'in farudduhu <tuh> ila Allahi kalau kamu bercanggah pendapat tentang satu-satu benda rujukkan dia ialah Allah dan Rasul Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menentukan betul atau tak betul satu-satu benda kena terima yang tu lah Maka sahabat pitanya ibnu Umar, dia kata, Ya Rasulullah, apa yang sahabat pitanya ibnu Umar, Wahai ibnu Umar, apa yang kamu dengar? Nabi SAW ulah tentang an-nahwa, tentang soal rahsia ni Jawab ibnu Umar, kata dia, Aku dengar Nabi SAW kata, Kata Nabi yudnal mu'minu yaumal qiyamah min rabbihi azza wa jalla Nabi kata, seorang yang beriman pada hari qiyamah esok akan dibawa dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman hari afirat esok akan didekatkan dia. Dibawa dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yada'a alaihi kanafah sehanggalah bila dia mai makin dekat makin dekat dibuat satu dinding di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kakak tu aja berhenti. Fayuqarriru bi dzunubihi. Sampai di situ maka Allah Subhanahu wa mengingatkan dia tentang dosa-dosa dia. Orang yang beriman kita ni insyaallah esok ni kalau kita beriman sampai mati kita menjaga iman di hari akhirat esok, kita akan dibawa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mai dekat dengan Allah sampai satu peringkat, berhenti tambah. Berhenti di situ. Allah subhanahu wa ta'ala cerita balik dosa yang kita buat semasa di atas dunia. Allah berfirman, kata Allah hal ta'rif. Allah tanya kita. Allah tanya orang yang beriman pada masa itu. Hal ta'rif? Adakah kamu ingat? Jawab manusia. Ay Rabbi a'rif. Wahai Tuhan. Aku ingat apa yang aku buat. Manusia kata. Kala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. fa Fa'ini qad satartuha alaika fid dunia. Allah kata ke manusia pada masa itu, Allah kata sesungguhnya. Masa kamu hidup atas dunia dulu, kamu ada beberapa rahsia yang orang tak tahu. Dan aku tutup rahsia kamu sampai memang pun orang tak tahu. Kita semua ada rahsia. Semua kita ni ada rahsia. Baik buruk menjadi rahsia kita. Ada benda baik yang kita buat yang kita tak cerita ceritakan orang selama ni. Kita mengharapkan penilaian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kebaikan itu menjadi rahsia kita dengan Allah. Berapa banyak kita derma ke orang. Berapa banyak kita sedekah ke orang. Berapa banyak kita buat baik dengan orang. Berapa banyak, berapa banyak ni semua. Kita tak cerita dekat orang. Allah tahu kebaikan yang kita buat. Maka itu rahsia kebaikan antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walau orang tengok kita orang kata kedekun walau orang tengok kita orang kata kita kerja himpun harta, walau orang tengok kita orang katalah apa pun, orang tafsir lah apa pun, tapi hakikatnya Allah tahu, yang kita buat baik Allah tahu. Macam tu. Demikian juga keburukan, ada benda buruk yang kita buat, isteri kita pun tak tahu, keluarga kita, anak-anak kita pun tak tahu, jiran sebelah rumah, semua adik-beradik kita pun tak tahu, tapi Allah tahu. Maka itu semua dia panggil rahsia yang kita duk simpan yang semasa hidup ateh dunia hanya Allah yang tahu. Bahkan kata Allah wasatar tuha alaik fid dunia. Aku tolong kamu tutup rahsia itu semasa di ateh dunia. Siapa pun tak tahu sampai kamu mati. Orang tak tahu kata kamu ada buat benda baik, kata kamu ada buat benda jahat. Orang tak tahu. Aku bantu kamu menutup rahsia itu wa inni aghfirha lakal yawm tidak cukup dengan aku tolong kamu tutup rahsia kamu di atas dunia dulu kata Allah aku ampunkan pula kamu pada hari ini oh nasib baik orang yang beriman ni cukup nasib baik masa atas dunia ada beberapa rahsia yang dia buat yang hanya Allah yang mengetahui Allah bantu tutup rahsia tu sampai orang tak tahu dibangkitkan kita di hari akhirat esok Bukan sahaja Allah tidak dedahkan rahsia itu. Bahkan Allah ampunkan kita. Kalau sekiranya rahsia itu merupakan rahsia keburukan. Kata dia... Kemudian selepas daripada Allah kata macam tu, Maka diberikan kepada manusia itu... Sahifah ataupun lembaran... Yang menulis segala kebaikan dia. Allah bagi satu sertifikat dekat kita. Bagi satu sijil pada kita sijil yang mengakui bahawa kita masa hidup atas dunia dulu ada buat sekian-sekian benda baik maka diberikan kepada kita sijil kebaikan itu itu orang yang beriman sebaliknya kata nabi wa ammal kuffar wal munafiqun orang-orang kafir dan orang-orang munafik fayunada bihim ala ru'usil khalaiq Allah Subhanahu wa taala akan suruh malaikat teriakkan di hadapan orang ramai semua kazabu Allah. ini adalah orang-orang yang dustakan Allah subhanahu wa ta'ala hadis ini hadis sahih riwayat imam muslim muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah selihat pengajaran yang kita nak ambil daripada hadis ni apa dia yang pertama sekali paksa diri kita biar diri kita jadi orang yang beriman dengan Allah itu nombor satu Paksa diri kita. Manusia ni memang dia bantah. Dia tak suka jadi orang yang beriman. Pasal yang beriman ni pantang larang dia banyak. Banyak. Ada-ada saja benda yang tak boleh buat. Teringin nak buat yang tu tak boleh. Teringin yang ni tak boleh. Berasa nak buat yang tu tak boleh. Berasa nak buat yang ni tak boleh. Orang yang beriman banyak pantang larang dia. Maka tak ramai orang yang suka jadi orang yang beriman. Pasal apa? Pasal orang tak suka pantang. Manusia tak suka pantang. Dia tahu dia sakit kencing mana. Dia duduk balas ayam nyok apa tu aja. Pasal apa? Pasal manusia. Dia tak suka pantang. Dia tahu dia darah tinggi. Tapi lambat obat korma kambing dia balas lebat tiga ketulis. Dia tahu benda tu boleh jadi penyakit ke dia. Tapi dia tak boleh pantang. Dia tahu isap okot tak boleh. Tapi dia duduk isap juga. tu nak abang. Kata manusia ni dia susah nak pantang ni dia susah. Dia tahu benda baik, benda tak baik dia tahu. Tapi benda baik dia tak buat, benda yang tak baik dia buat. Sebab apa? Sebab dia tak boleh pantang. Maka manusia memang macam tu sifat dia. Dia tak boleh nak pantang dengan benda-benda yang Allah subhanahu wa ta'ala suruh dia pantang. Maka kita untuk jadikan diri kita orang yang beriman, kita kena pantang. Sebab apa? Berkat kita pantang, maka Allah subhanahu wa ta'ala... Akan janji kepada kita kesudahan yang baik di hari akhirat. Atas dunia dengan kerana kita ni pantang. Tidak buat benda yang Allah suruh kita pantang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala atas dunia ni bales ke kita. Dalam bentuk Allah tutup segala aib kita. Orang tak tahu aib kita. Kawan-kawan kita sangka kita ni bagus sangat dah. Nak tahu bagus tak bagus, kita isteri kita. Dia boleh cerita bagus tak bagus kita. Orang yang kenal kita waktu-waktu yang sengkat ni. Orang jumpa kita dalam waktu-waktu yang terdekat ni. Orang kata kita bagus. Tapi nak tahu bagus tak bagus. Pertanyaan orang yang rapat dengan kita. Anak kita, isteri kita tahu bagus kita tarah mana. Duit belanja dapat pun kita tak bagi ke dia. Dengan kawan-kawan senang aja nak keluar duit belanja. Tapi dengan anak bini susah juga. Itu aib kita. Allah bantu kita. Allah tutup aib tu. Orang tak tahu kita ada aib yang macam tu. Pasal apa? Pasal kita beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada satu dua benda yang buruk pada kita, tapi hakikatnya kita masih beriman dengan Allah. Kerana iman itulah, maka Allah bantu tutup aib kita. Dan di hari akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala ampun kita kalau sekiranya kita merupakan manusia yang menyesal atas segala keburukan yang kita buat masa atas dunia. Berbeza dengan orang-orang kafir dan orang-orang yang munafik, di hari akhirat esok Allah Subhanahu Wa Taala akan suruh malaikat teriakkan di khalayak ramai tentang keburukan mereka supaya diketahui oleh semua orang yang berpunyai di padang masyarakat pada masa itu. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Cerita menutup aib ataupun menyimpah rahsia keaiban orang ini adalah cerita yang dituntut oleh hughamah kita. Sebuah hadis lain, riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu Kata dia Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda Nabi kata Man nafasaan mu'min kurbatan min kurabid dunya Nafasallahu anhu kurbatan min kurabiyawmi al qiyamah. Wa man yassara ala mu'sir Yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله waya tadar rasulahu bainahum illa nazalat alayhi mustaqinah waghshiyat humur rahmah wahaffat humul malaikah wa zakarhumullahu hadis sahih riwayat imam muslim nabi SAW sebut dalam maksud yang lebih, lebih kurang sama dengan hadis riwayat muslim yang kita baca tadi Nabi kata, barang siapa yang tolong buang kesusahan daripada satu orang yang beriman, maka Allah SWT akan buang kesusahan daripada dia pada hari kiamat esok. Atas dunia ni kalau kita nampak ada satu orang kawan kita, dia ada kesusahan dan kita ada kemampuan untuk tolong dia. Kita tolong redakan kesusahan dia. Allah subhanahu wa ta'ala akan redakan susah kita di hari akhirat esok. Kata Nabi lagi, ala Barang siapa senangkan orang yang susah. Yang tadi, barang siapa ringankan beban sedara dia, Allah ringankan beban dia di hari akhirat. Yang kedua pula, barang siapa yang senangkan orang yang susah. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan dia dunia dan akhirah Nabi kata lagi Man satara musliman Bagang siapa tutup a'in sedara dia yang Islam Satarahu allahu fid dunya wal akhirah Allah tutup a'in dia dunia dan akhirah Coba so, tuan-tuan tengok Dalam Quran, dalam hadis Nabi Dia punya uslub dia macam tu Uslub ni maksud dia dia punya style. Dia punya style dia macam tu. Baik Quran, baik hadis Nabi. Dia punya style dia macam tu. Dia punya style. Mutual dia kata. Hang buat, yang dapat balik faedah dia. Ayat yang popular yang saya selalu bawa apa dia? Intan surullah hayansurkum. Kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Mutual. Kita bagi, dia ambil dia bagi balik mai kat kita macam tu dia ada give and take dalam agama ni macam tu kita semata-mata nak mengharap Allah Subhanahu Wa Taala tolong kita sedangkan kita tak merasa nak tolong dia Allah boleh tolong kita walaupun kita tak tolong dia tapi Allah tak mau macam tu Allah punya style dia mau kamu tolong aku aku tolong kamu dalam hadis sahih, riwayat Imam Muslim yang kita baca malam ni pun macam tu. Nabi kata, barang siapa yang ringankan beban sedara dia, Allah akan ringankan beban dia. Nabi Alaihi Wasallam kata lagi, barang siapa yang senangkan sedara dia, Allah akan senangkan dia. Nabi kata lagi, barang siapa yang tolong tutup sedara dia, tutup benda yang menjadi air benda yang memalukan saudara dia Allah akan tolong dia untuk tutup aid dia di hari akhirat itu. coba tengok dia ada give and take kita mah orang hormat kita kita kena hormat orang selalu pun kita harap macam tu kita mah orang orang sanjung kita kita kena belajar sanjung orang kita tak mah orang buat biadab dengan kita kita tak boleh biadab dengan orang kalau sekiranya kita tak beri hormat, orang-orang tak beri hormat kita. Kalau sekiranya kita biadab dengan orang-orang, biadab dengan kita. Benda ni memang macam tu. Allah Subhanahu wa taala pun tentukan macam tu, kemudian peraturan hidup di dalam masyarakat manusia pun macam tu. Sama aja. Maka kata Nabi lagi, wallahu fi auni al-abdi, maka al-abdu ala auni akhih. Allah subhanahu wa ta'ala selama-lama akan tolong hamba dia. Selagi mana hamba itu tolong saudara dia. Tengok. Dia ada dua macam tu. Selagi kita ada ingat nak tolong saudara kita, maka selagi itulah Allah subhanahu wa ta'ala teringat nak tolong kita. Wa man salaka tariqan yal-tamisu fihi barang siapa yang berjalan pada satu jalan dengan tujuan semata-mata satu untuk mencari ilmu barang siapa yang pergi ke satu tempat dengan semata-mata satu niat niat nak cari ilmu sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah kata nabi Allah janji Allah akan mudahkan jalan dia ke syurga mai mengaji